Пропустив їх, і не перевіривши. Те він зробив, щоб скоротити чергу машин, а друге – майже і тому, щоб його не було сором від тих, які були близько і бачили, як його понизив тракіст. А в тих п'ятьох машинах були якраз наші брати, завантажені Бібліями. Мов, на крилах вони понеслися по трасі, вперед до перемоги. Що це випадковість? Що їх звело по дорозі, що вони при облаві були всі п'ять один за одним, щоб одним з махом майорвої руки всі п'ять проїхали без перевірки. Алелуя нашому Богові! Він знає, як своїх вибавляти з біди. Таємне зберігання перевезеної літератури породжувало досить складну проблему. Знати про такі справи, за які власті забезпечували тюрмою, могла невеличка кількість надійних, відважних людей. А масштаби операції з літературою в цього брата були дуже великі. За одним разом він через кордонні таможні перевозив десятками тонн духовної літератури. І те потрібно було непомітно все перевозити, надійно ховати. І після далі розповсюджувати. Тій невеличкій кількості надійних і відважних людей приходилося переховувати у себе неймовірну велику кількість літератури, що у свою чергу було дуже небезпечно і ризиковано на випадок провалу і конфіскації, а значить, втрати зберігаємого. Але в тому, що відбувалося, що стало вже історією, ми вбачали чуда Божі, як Бог давав мудрості і відважності і так потрібного спокою в критичних моментах, щоб не ведати себе. Коли нагрянули міліцейські обшуки по домах віруючих людей, щоб виявити, де зберігається нелегальна література, такий непорушний спокій був яскраво продемонстрований у тих людей, в яких дійсно було що шукати». Були повні кімнати, заповнені літературою, від підлоги до стелі, так що і підлоги проламувалися від великої ваги. А їхній непорушний спокій збивав з пантелеку тих, хто шукав, і вони навіть бували, не бралися шукати. А де шукали, там нічого не знаходили. В тому місті, де жив той брат, хтось непогано працював на кигібістів. Доноси від таких міліцій були правдиві, тому що стали робити обшуки якраз в тих, в кого зберігалося. Прийшли до одного брата і розпочали обшук. Його дома не було, була тільки його дружина. Вони все відкривають, всюди заглядають, перевіряють, розкидають. А вона з таким спокоєм спостерігає за ними, що їхні натренеровані очі психологів не бачать ні, ні грама тривоги. Їм від того її спокою і шукати не хочеться. Здається, все марно. Вона помічає, що вони вже в'яло стали шукати. Видно, тут нічого немає, думали вони. А у неї дві кімнаті, забиті літературою до стелі. Закінчили марні пошуки всюди, підходять до тих дверей, в ті кімнати, а вони замкнені на ключ. Господині наказують розімкнути двері а вона з таким непорушним спокоєм каже їм, ключ чоловіка, а він на роботі, але це зовсім близько, всього три квартали. Я б уже була збігала до нього за ключем, та не хотіла залишати вас самих в хаті. Будь ласка, ви з машиною, під'їдьте, і за п'ять хвилин буде ключ. Вони дивилися на її дитячу доброту і довірливість до них, геть збилися з пантелеку. Один з них запропонував що вони вийдуть з хати, щоб вона пішла і принесла ключа. А старший заперечив, що не потрібно, тому що вони закінчили, ідуть далі, і вони пішли. Коли їх вже не було, тільки тоді до сестри прийшов запізнілий страх. Що мало бути, якби Господь не захистив? Наче не вона була при них, коли йшов обшук, а була як підмінена, коли вони трудилися. Їх розділяла з літературою тільки стіна. Святий спокій сповняв все її ство, що і розчарувало їх шукати далі. Великі і чудні божі діла. В другого брата література була на горищі. І теж її було багато, так що і не позаховуєш стільки. Просто розставлена і легче прикрита, в надії, що її в першу чергу заберуть. Меліція низько в хаті і в сараю перешукала, перевернула все і не знайшла нічого. Залишилося на горищі перешукати. Дивляться на господаря і бачать його абсолютно спокійним. Наче насолоджується внутрішнім спокоєм. Сидить собі, мало що не співає з задоволення. Для шукаючих, які розуміються на психіології людини, такий стан і вигляд багато що каже. Так вони зрозуміли, що немає нічого в тій хаті. Але щоб виконати всі вказівки, інструкції по обшуках, треба глянути на горищі. І вони запитують господаря. Де драбина? Чого вона не на місці? А він їм каже, жартуючи, у мене вона тільки одна, а я маю і хату, і сарай. І однією нею користуюся і там, і тут. Ото вона під сараєм, бачите? Несе її сюди, наказує один. А другий заперечує, «Ти не бачиш, що людина з костелем, куди гониш її?» «Гарно би було тобі самому піти за нею. А ну, скоренько давай її сюди». А той віджартовується, що хіба він вчився, щоб драбини носити, і не йде. Посилає другого, другий теж сміється і не йде. А брат-господар відчуває в душі, що наче щось посилає його за драбиною. І він пішов, опирається на костель, нагинається... Піднімає однією рукою кінець драбини, і, шкутеньгаючи, з одним костелем волочить за собою ту драбину. Виглядало так умедно, як старий і хромий з трудом волочить драбину, а вони гогочуть самі себе, які вони ледащі. А брат так добродушно каже, «Моя хата, моя і драбина, я її вам поставлю, дивіться». І затягує її в сині. Старший офіцер оцінив побачений спокій і добродушну услугу господаря, каже, не томіть себе, ми закінчили обшук. Оформили свої папери і розпрощалися. Як в першому випадку, так і в другому. Бог наповнив друзів повним спокоєм, дав їм в уста вимовити потрібне слово, просте, але діяльне Духом Божим, яке й обезброїло органи влади. Хто свій тягар і свою журбу молитовно складе у божих ніг, той отримує від Бога спокій і може покладатися на нього. В цьому і була перемога наших друзів, покладання на Господа і дає відвагу діяти. В подібні підпільні діяльності так потрібна відвага. Потрібна відвага іноді, межуюча, здається, з глупотою. Одного разу Трак, завантажений будівельними конструкціями збірних домиків, суцільними стінами з вікнами і дверима, складених на платформі трака спеціальна сторчма, з, з нахилом їх верхів до середини, щоб утворити між ними по центрі тайник, де і було заповнено літературою. Просувався той трак крізь небезпеки до назначеної мети. Коли він стояв на придорожній площадці відпочинку, де водій помився, пообідав і, за... і заправився, несподівано отримав вістку від своїх, що на нього паде тінь підозри, ніби між стінами його вантажу перевозиться контрабанда. Хтось оговтався на базі відправлення і виголосив таке припущення, і друзі сповістили тракіста, щоб він був обережний. Ті, хто стоїть на вахті безпеки країни, вони всевладні. Просигналять по трасі своїм і на будь-які тоць слідування можуть перевірити. Разом з тракістом їхав і цей брат. Коли підійшла та вістка, потрібно було негайно забрати свій незаконний вантаж страка, трака, щоб не заложити тракіста раз а, по-друге, не попасти самому і не позбутися літератури. З такими речами не жартують. Що робити? Потрібні машини, люди і місце, куди вести літературу. Вони з траком знаходилися на очах у людей, де згусток машин, траків одні відпочивають, другі заїжджають, в'їжджають і вирішують, що кращого місця для цієї операції не знайти. Хоча все на очах але й підозри менші, не додумається, що робиться щось незаконне. Скоріше впаде підозра десь на дорозі, чи недалеко в полі, чи в лісі. Всюди є люди, які незвичайним цікавляться. Виходило, що забрати літературу тільки там, небезпека велика, і ось прийшла відповідальна пора, де потрібно мати відвагу через покладання на Бога. Я зазначував вище, що завжди при таких операціях по маршруту слідування майбутнього вантажу літератури заплановувалося готовність машин і довірених людей на випадок небезпеки, щоб перевести вантаж і прийняти його. Поки машини були на під'їздах, брат з водієм для людських очей ніби краще закріплювали вантаж, а насправді робили підготовку щоб при під'їзді машин Моментом завантажити їх Коли машини під'їжджали За літературою На площадці Знаходилося три чужі машини В тому числі один болгарський трак Брати підійшли До кожної з тих машин І сказали їм всю правду Зараз під'їдуть машини І ми будемо частину вантажу Відправляти ними Ми просимо вас Не панікуйте Це не грабунок ми з великим трудом отримали Святе Писання для наших потомлених атеїзмом людей і змушені з причини небезпеки негайно забрати його з цього трака. Ми просимо вас, ради всього святого, ради Христа Спасителя, змовчіть і не ведіть нас. Якщо вам страшно, виїжджайте, щоб не бачити. Якщо підведете нас, то з Богом будете мати до діла. Це не наше, воно Боже. Одна машина з тих трьох відразу виїхала, щоб не бачити. Вдругий шофер остовпів, як почув їхні слова, але махнув головою, що добре, і сказав, «Я нічого не бачу, я сплю», і закрив очі, відкинувшись на спинку сидіння. А болгари теж нас зрозуміли, і навіть під'їхали трохи вперед, щоб прикрити наш трак своїм відзору можливих глядачів. Брат розказував, Щодоки він об'яснявся з болгарами, то коли підійшов до своїх, одна легкова машина вже від'їхала завантажена. А вантажна вже повним ходом завантажувалася. Коли від'їхала та, під'їхала інша, і за 40 хвилин за машинами і слід простив. Вони закріпили на платформі все як треба, і коли виїжджали, післали жестом болгарам воздушний поцілунок. Вони засіяли в усмішці, показали нам в піднятті руці великим пальцем уверх, що ми молодці. Далі так вже на трасі, можна його ловити і перевіряти. Лише ночі, де були гроші. Без божого захисту і заступництва так діяти під носом тогочасних киябістів було б неможливо. І тим всім керував наш брат, зберігаючи тайну в собі з ким він мав стосунки за границею, в якій країні, як те проходило, таможні, навіть опісля, в тюрмі. Відбув срок і на всіх допитах не виявив тайни. Якщо не було фактів плодів його діяльності, можливо, хтось би і засумнівався, чи те правда, що він декому розповідає. Але факт був фактом. Коли він був під слідством, то найвищі органи державної безпеки визнавали, що він зробив у них під носом ідеологічну диверсію, контрабандую, в небачених доти розмірах. Навіть газети про те писали, і перевезена ним і розповсуджена література в таких масштабах свідкує про його велику працю. І її ніде було взяти узаконеним способом. Прочитайте ще про його діла в кінці цієї книги по-російськи, що я писав. хоча те і це, що я тут описав, про нього – це тільки частинка з того, про що він дозволяє собі декому розповісти. Те, що я зумів витягнути з нього, а головне, що пов'язане з необхідною таємницею, в нього не, з нього не витягнеш. Пізніше вийде і воно. І така людина живе між нами». Нікем не вшанована і не визнана за її заслуги, не хвалиться, а навпаки мовчить, щоб бути вірною своєм ділові, яке вона робила до кінця, щоб не нашкодити комусь, хто разом з ним клав життя своє за діло.